Практически правила Учителя даваше понякога малки правила, тях всеки може да приложи опита, те са зрънца от великото знание на живота. Човек трябва да знае, че никога няма да се освободи от училището. Ако свърши едно училище, ще постъпи в друго. Човек може да се освободи от гимназия и университет, но има друг университет, който няма начало и край. Животът на Земята приготвя човека за един друг, по-велик живот. Той е лаборатория, в която се правят различни опити. Човек дълго време трябва да мисли върху красивите неща, да има красиви мисли, чувства и постъпки, за да изработи ценното в своя характер. Минали една светла мисъл през ума ви, не я изпускайте но я приемете и реализирайте. Ако не я приемете, ще дойде една лоша мисъл. Тогава идват същества на духовния вампиризъм и ще ви ограбват. Трябва да пресявате своите мисли, чувства и постъпки. Когато българинат тури едно пача яйце под кокошката и се излюпи патенцето, на това патенце кокошката не е майка. Онези наши мисли, с които не сме съгласни, не са наши. Патенцата от пачите яйца, да си отидат и да останат само пиленцата. На един брат, учителя каза, В тебе работят твоите покойни майка и баща. Някой път, те ти внушават отрицателни работи. Ти ги възпитавай. Например, Обиждате някой, а баща ти казва. Как така ще претърпиш? Трябва да се скараш, да запазиш своето достоинство. И майка ти ти говори нещо подобно. Ти ще кажеш на татко си така. Като му се карам, като го наругая, какво ще стане? Ще стане скандал. Резултатите ще бъдат печални. Най-сетне. Като ми е казал, че аз съм такъв и такъв, с това аз не съм се изменил. А на майка си ще кажеш, той не е лош човек. Той е казал тия думи в възбудено състояние. Като му мине, той пак е добър. Казано е. Ще настъпвате змии и скорпиони. Това значи, че всички отрицателни качества във вас трябва да ви се подчинят. Малките грехове крият възможности за големи. Значи грехът расте. Не е важно дали имаш голям или малък грех. Важно е зародишът на греха да не е в тебе. Като поправете една погрешка, волята ви се усилва. Човек, който не може да поправи погрешката си, има слаба воля. Учителя е каза на една сестра, която присъстваше. Ти си избухлива. Когато ти дойде да избухнеш, вземи лейката и поливай цветята. Така ще стане смяна на енергиите. Ако някой е търпелив, да пътува по планинска местност нагоре срещу течението на бистра река. Когато слушате някои хора да се карат, тази сцена оставя своя отпечатък във вас. Филмира се. Вие си отминавате... Но филмът остава във вас и се върти от време на време, бръмчи. Затова е по-добре да не се вслушвате, да не давате ухо на лошите думи и сцени на другите, за да не се филмират във вашето съзнание. Да кажем, че джобът ви е пълен с звонкови монети. Обаче бръквате там след време и не намирате нищо. Да не трепне сърцето ви, да останете тих и спокоен. Така ни възпитават съществата отгоре. Едни същества казват на някого да тури пари в джоба си. След време казват на друг да ги вземе. Или да дадат ви здраве, после ви го вземат. Това са все опити, за да ни калят. Минаваш покрай хубава мебелирана къща и казваш Да имах такава къща, ти си на крив път. При друг случай казваш аз не съм такъв лош човек. Не съм като него. Пак си накрив път. Радвай се, че той има хубава къща. Казано е. Не се противи на злото. Това значи, не се бори с злото в себе си, но дай път на божественото. Тогава злото само по себе си ще изчезне. За да не навреди на своите дарби... Човек трябва да отстрани ненужните знания, които нищо не му допринасят. В съвременните хора се явяват противоречия, защото те не знаят, кои неща са важни и кои маловажни. Когато си разположен, твоят свят се създава. Когато си неразположен, светът ти се разрушава. Когато човек не може да даде правилен израз на духовните сили в себе си, непременно ще огрубее. Някой казва, аз не съм красноречив. Тогава пей и свири. Ти употреби някоя дарба, с която Бог ще те благослови. Дрехар си. Може да не си красив, но направи на тези хора дрехи и ще влезеш във връзка с тях. Земеделец си, иди в градината на тези хора и посей нещо. Цигулар си, посвири им и ще влезеш във връзка с тях. Обуштар си, направи им обуща и ще влезеш във връзка с тях. Има същества студени, като минават покрай нас, отнемат топлината ни. Има същества топли, като минат покрай нас, отнемат студени. Като имаш топлина, където и да отидеш, ще те приемат добре, а като си студен, няма да те приемат добре. Не говори за това, което имаш да направиш. Като го направиш, тогава говори за Него. Не говори за нещата, преди да си ги направил, иначе ще те спънат. Искате ли да се изкажете, не бързайте, но мислете, докато намерите красива форма. Ще ви дам едно правило за четене. От всяко четиво трябва да изваждате едно важно правило, което да приложите. Бъдете нежни, деликатни един към друг, защото божествените мисли и чувства растат само при взаимно почитание и уважение, при добра обхода. Когато приближавате към човек, който има мекота, усещате приятност, понеже той има топла обвивка. Здравето зависи от мекотата. Когато човек я изгуби, започва да изсъхва, да се вдървява и лесно заболява. Когато говоря за мекота, Разбирам проявата на душата в физическия свят. А когато говоря за нежност, разбирам проявата на душата в астралния свят. Ако обидите някой човек, засягате Бога в него. Ще платите за това чрез страдание. Като видите посърнало цветенце, склюннало надолу венче, спрете се при Него да разберете какво означава това. Ако вашето състояние е понижено, ще намерите нещо общо между това цветенце и вас. Потърсете начин да помогнете на цветенцето. Ако разберете, че се нуждае от влага, донесете вода да го полеете. Щом го полеете, то се освежава, повдига венчето си нагоре и започва с радост да гледа на Божия свят. Ако сте разумен, ще разберете, че водата, като символ на живота, е в състояние да подобри всяко живо същество. Следователно, когато се обесърчите, разколебаете или осъмните, внесете божествения живот в себе си. Да превръщате отрицателните състояния в положителни, това значи да бъдете истински учен човек. Какво представляват лошите и мрачни състояния? Общият закон за трансформиране на състоянията гласи така – когато сте скръбни, нагоре се качвайте. Ако един човек, който е скръбен, се пренесе в света на реалността, скръбта му ще се превърне в радост. В реалния живот няма противоречия.